Əs-Saffat Səfsəf duranlar surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə And olsun göylərdə və yerdə səfsəf -səf duranlara, imansızları qətiyyətlə qovanlara və zikri oxuyanlara. Həqiqətən, sizin məbudunuz təkdir. O, həm göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəbbi, həm də məşriqlərin Rəbbidir. Biz dünya səmasını parlaq ulduzlarla bəzədik və onu hər bir asi şeytandan mühafizə etdik. Onlar artıq ali topluma, mələklərin söhbətlərinə qulaq asa bilməzlər və hər tərəfdən üstlərinə Yandırıb yaxan alovlar yağdırlar Və oradan qobularlar Onları uzun sürəcək bir əzab gözləyir Lakin şeytanlardan hər kim o söhbətlərdən Bir söz qapıb qaçarsa Onu yandırıb yaxan Parlaq bir alov təqib edər Kafirlərdən soruş ki Onları yaratmaq çətindir Yoxsa bizim başqa yarattıqlarımızı? Biz ki, onları yapışqan kimi palçıqdan yarattıq. Sən onlara təəccüb edirsən, Onlar isə səni ələ salırlar. Onlara xatırlattıqda düşünüb ibrət almırlar. Bir möcüzə gəldikdə isə ona istihza edir və deyirlər. Bu ancaq açıq-aydın bir sehirdir. Məgər biz öldükdən, sürsümik olub torpağa çevrildikdən sonra dirildiləcəkmi? Ya da atalarımız mı dirildiləcəklər? De ki, bəli, özü də zəlil günə qalmış olduğunu salda dirildiləcəksiniz. Bu, təkcə dəhşətli bir səs olacaq və onlar qəfildən dirilib görməyə başlayacaqlar. Günahkarlar deyəcəklər, vay halımıza, bu ki, haqqı hesab günüdür. Onlara deyiləcək, bu, yalan saydığınız fərqləndirmə günüdür. Mələklərə belə əmr olunacaq. Topluyun bir yerə zalımları onların yoldaşlarını və ibadət etdiklərini Allahdan başqa. Onları cəhənnəm yoluna yönəldin. Onları dayandırın, çünki onlar sorğusual olunacaqlar. Günahkarlara deyiləcək, sizə nə olub ki bir-birinizə kömək etmirsiniz? Bəli, onlar bugün başlayacaqlar. Onlar bir-birinə üst tutub soruşacaqlar. Tabe olanlar deyəcəklər, Siz bizim yanımıza sağ tərəfdən gəlirdiniz. Başçılar deyəcəklər, Xeyr, siz inanan adamlar değildiniz. Bizim sizin üzərinizdə heç bir hökumranlığımız da yox idi. Xeyr, siz özünüz həddi aşmış idiniz. Rəbbimizin sözü bizim barəmizdə həqiqətə çevrildi. Biz əzabı hökmən dadacıyıq.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 Məgər bir məcnun şairə görə məbudlarımızı tərk edəcəyik? Xeyr, o haqqı gətirdi və əvvəlki peyğəmbərləri təsdiqlədi. Siz mütləq ağrılı-acılı əzabı dadacaqsınız, siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını alacaqsınız. Lakin Allahın seçilmiş ixlaslı qulları müstəsnadır. Məhz onlar üçün müəyyən bir ruzi var, cənnət meyvələri. Onlara ehtiram göstəriləcək nəyim bağlarında. Onlar taxtlar üstündə bir-biri ilə üzbəviz oturacaqlar. Onlar üçün çeşmə şərabı ilə dolu pialələr dolandırılacaq. Özü də ağabbaq, içənlərə ləzzət verən bir şərab. O şərab nə baş ağrısı verər, nə də ondan məst olallar. Onların yanında baxışları öz ərlərinə dikilmiş, iri qara gözlü hurilər olacaq. Özü də qorunub saxlanılmış yumurta kimi hurilər. Onlar bir-birlərinə tərəf dönüb soruşacaqlar. Onlardan biri deyəcək, Mənim bir yoldaşım var idi. O deyirdi, sən də inananlardansan, məgər biz öldükdən, torpağa çevrilib, sürsümü olduqdan sonra haqq hesaba çəkilib, cəzalandırılacaq, o sözünə davam edib deyəcək, siz onun harada olduğunu görmək istəyirsinizmi? O boylanıb, yoldaşını cəhənnəmin ortasında görəcək və deyəcək, Allaha and olsun ki, Sən məni də məhv edəcəkdin. Əgər Rəbbimin lütfü olmasaydı, Mən də cəhənnəmə gətirilənlərdən olardım. Doğrudanmı biz bir daha ölməyəcəyik, İlk ölümümüzdən başqa? Doğrudanmı biz heç vaxt əzaba düşər olmayacaq? Həqiqətən, bu, böyük uğurdu. Qoy çalışanlar bunun üçün çalışsınlar. Ziyafət üçün bu yaxşıdır, yoxsa zəkkum ağacı? Biz onu zalımlar üçün bir sınaq etdik. O, Cəhənnəmin lap dibindən bitib çıxan bir ağacdır. Onun meyvəsi şeytanların başları kimidir. Günahkarlar ondan yeyib qarınlarını dolduracaqlar. Sonra da üstündən onları qaynar su ilə qatışdırılmış bir içki gözlüyür. Sonra onlar mütləq cəhənnəmə qaytarılacaqlar. Həqiqətən onlar ata-babalarını azmış gördülər, özləri də tez tələsik onların izini tutub getdilər. Həqiqətən onlardan öncə əvvəlki nəsillərin çoxu zəlalətə düşmüşdü. Artıq biz onlara xəbərdar edən peyğəmbərlər göndərmişdik. Bax gör, xəbərdar edilənlərin aqibəti necə oldu? Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa. Nuh bizə yalvarıb yaxardı. Biz çağrışa necə də gözəl cavab verənik. Biz onu və ailəsini böyük sıxıntıdan qurtardıq. Təkcə onun nəslini qoruyub saxladıq. Sonra gələnlər arasında onun üçün gözəl xatirə qoyduq. Aləmlər içərisində Nuhə salam olsun. Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Həqiqətən O bizim mömin qullarımızdandır. Sonra o birlərini suya qərq etdik. Həqiqətən İbrahim onun ardıcıllarından idi. Bir zaman o, öz Rəbbinin yanına pak bir qəlblə gəldi. Onda o, öz atasına və qövmünə dedi, Siz nəyə sütayiş edirsiniz? Allahı qoyub uydurma məbudları mı diləyirsiniz? Aləmlərin Rəbbi barəsində nə düşünürsünüz? O, ulduzlara bir nəzər salaraq, Mən xəstəyəm, dedi. Onlar ondan üz çevirib çıxıb getdilər. O, xəlvətcə onların məbudlarının yanına gəlib, İstehza ilə dedi, Siz bu təyəmləri yemirsiniz, Sizə nə olub ki, danışmırsınız? Sonra onlara yaxınlaşıb, Sağ əli ilə bir zərbə indirdi. Bütpərəslər tələsik onun yanına gəldilər. O dedi, Siz yonub düzəltdiklərinizəm istayiş edirsiniz Axı sizi də, sizin düzəltdiklərinizi də Allah yaratmışdır Onlar dedilər Bundan ötürü bir bina tikin və onu orada odluyun Onlar İbrahimə hile qurmaq istədilər Biz də onları rüsvay etdik O dedi, mən Rəbbimə doğru gedirəm O məni doğru yola yönəldəcək. O dedi: "Ey Rəbbim, mənə əməl salihlərdən olan övlad bəxş et." Biz də onu həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdələdik. O böyüyüb atası ilə bərabər çalışma xəddinə çatdıqda İbrahim dedi: "Oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsərəm." Bax, gör, nə düşünürsən. O dedi, Atacan, sənə buyurulanı yerinə yetir. Allah qoysa, mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən. Hər ikisi Allahın əmrinə tabi olduqları və İbrahim onu üzü üstə yerə yıxdığı zaman biz onu çağırıb dedik, Ey İbrahim, artıq sən yuxunu təsdiq etdin.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 Həqiqətən, O bizim mömin qullarımızdandır. Ona əməli salihlərdən olacaq bir peyğəmbər, İsaq ilə müjdə verdik. Biz ona və İsaqa bərəkət verdik. Hər ikisinin nəslində yaxşı iş görənləri də var, açıq aydın özünə zülm edənləri də. Biz Musa ilə Haruna da nimət bəxş etdik.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 belə mükafatlandırırıq. Həqiqətən, onların ikisi də bizim mömin qullarımızdandır. Şübhəsiz ki, İlyas da elçilərdəndir. Bir zaman o öz qövmünə demişdi, məgər qorxmursunuz, siz yaradanların ən yaxşısını qoyub, niyə bələ yalvarırsınız, həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbi olan Allahı mı tərk edirsiniz? Onlar onu yalançı saydılar, ona görə də hamısı cəhənnəmə gətiriləcək. Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa, sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoyduq. İlyasına salam olsun. Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.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 həm də axşam çağı, məgər anlamırsınız. Yunus da həqiqətən elçilərdəndir. Bir zaman o, yüklü bir gəmiyə tərəf qaçdı, başqaları ilə birlikdə püşk yattı və udzanlardan oldu. O, qınanmağa layiq olduqda, balıq onu uddu. Əgər o, Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı, balığın qarnında, Qiyamət gününə qədər qalardı. O, halsız olduğu vəziyyətdə biz onu sahilə çıxartdıq və üstünə kölgə salmaq üçün qabax növündən iri yarpaqlı bitki bitirdik. Biz onu yüz mindən də daha çox adama peyğəmbər göndərdik. Onlar ona iman gətirdilər, biz də onlara müəyyən vaxta dək firavanlıq nəsib etdik. Kafirlərdən soruş, nəyə görə qızlar sənin Rəbbinin, oğlanlar isə onların olmalıdır? Yoxsa biz mələkləri dişi yaratmışıq və onlar da buna şahid olublar? Həqiqətən, onlar yalan uydurub deyirlər, Allah doğmuşdur. Şübhəsiz ki, onlar yalancıdırlar. Məgər Allah qızları oğlanlardan üstün mü tutmuşdur? Sizə nə olub, bu necə mühakimədir yürüdürsünüz? Məgər düşünüb ibrət almayacaqsınız? Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır? Əgər doğru deyirsinizsə, kitabınızı gətirin. Onlar Allahla cinlər arasında qohumluq olduğunu uydurdular.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 Onlar tezliklə biləcəklər. Bizim elçi göndərdiyimiz qullarımız haqqında bu sözümüz əzəldən deyilmişdi. Həqiqətən onlara kömək göstəriləcək. Bizim ordumuz mütləq qalib gələcək. Sən bir müddət onlardan üz çevir. Onlara bax, onlar tezliklə əzabı görəcəklər. Onlar əzabımızın tezliklə gəlməsini mi istəyirlər? Əzab onların yurdlarına indiyi zaman, Qorxudulanların sabahı necə də pis olacaq? Sən bir müddət onlardan üz çevir. Onlara bax, onlar tezliklə əzabı görəcəklər. Qüdrət sahibi olan Rəbbin pakdır, müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Elçilərə salam olsun, aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun.